Här är Folkheminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson det här är en podd som vi gärna tar emot brev och frågor till eller synpunkter på innehållet och idag ska vi börja med ett brev från Kerstin Afselius Cross som faktiskt bor i England i Samarset och hon Tar upp någonting som jag tror många känner igen Hon skriver nämligen så här. När man är ute och vandrar på vägar och stigar och börjar känna sig trött kan det hjälpa med taktfast sång. Speciellt bra i evighetssånger där man hela tiden kommer tillbaka till början. Ungefär som ormen som biter sig i skärten och rullar som ett hjul. Jag tänker särskilt på en visa där jag har tappat bort en rad. Nämligen, vi lossar sand ibland på Södermälarstrand. Vi lossar hela dagen. Och så har glömt några rader. Vi lossar sand. Och det är lite för att den här raden har fallit bort ur minnet. Och därför undrar jag om ni känner till den. Och förresten, var kommer den ifrån? Som barn skriver Kerstin av Cedrus Cross bodde jag på Södermalm. Så jag är väl bekant med Södermälarstrand. Och Bengt, du som har sjungit i Sveriges Radio Skåskar kanske ska sjunga den här nu. Vi låtsas sand ibland på Södermälarstrand. Mm -hmm. ja, ja, ni känner igen melodin. Många som lyssnar på vår folkmedelspodd kan säkert fylla i den där borttappade raden. Den är ju Vi var blott åtta man som låtsas sand ibland på Södermälarstrand. Och det äldsta tryckta belägg för visan som jag har kunnat finna den ingår i K.V. Gullers fotobok Stockholm sommarstaden från 1946. Där Erik Asklund står för texten. Han skriver där att sanden från kajens sandpromar den låtsas inte längre för hand som, och jag citerar, i den gamla revyvisan, slut på citatet. Utan med lyftkran. Och sen åtger han visans text. Och i Erik Aslunds version så är början inte riktigt samma som den man hör i våra dagar. Det är så här. I land, i land, vid söder Melarstrand, vi lossa hela dagen och sen kommer fortsättningen vi har blått åtta man som låser sand ibland, etc. Mm, och jag tycker man ska vara 15 man men det är ju min version som säger det. Det är lite spännande här att han pratar om den gamla revyvisan därför att det är ju faktiskt så att de här revyerna som var väldigt spridda och kända i slutet på 1800-talet i dem finns det väldigt mycket material som sen har gått ut i folktraditionen. Men när Erik Asklund talar om den gamla revyvisan så eh, som han talade då i den här boken eh, Stockholms Sommarstaden som kom 1946 så betyder ju det att det var ett bra tag sedan sen det var en gammal revivisa. Men vilken reviv det är det vet vi inte. Men eh, det kan knappast inte ha varit tidigare än 1885 för det var då som Söder fick sitt namn. Tidigare hade den där delvis osammanhängande gatan ut med vattnet gått under namnet Strandgatan från Slussen till Bergsund. Ja, och en bok som också kan vara till vägledning det är ju Stockholms hamnarbetare av Sigurd Eriksson som kom ut 1949. Där kan man läsa att det förr fanns en särskild kategori hamnarbetare som kallades Sandlossare. Och deras uppgift var att lossa den sand som fraktades i sandskutor till Stockholm. En del av skutorna kom inifrån Mälaren och de la ofta till just vid Söder Mälarstrand. Andra kom från Roslagen och förtöjdes vid Nybrovikens kaj. Varje last, eh, skriver Sigrid som kunde vara på sådär 10-12 kubikmeter och det gjorde att skutorna låg djupt i vattnet. Och därför lossade man gärna sanden vid de lägsta kajerna. Och den vid Söder strand, det var en låg kaj och det hade dessutom fördelen att det fanns gott om utrymme mellan gatan med dess trafik och vattnet. Jag gissar att det måste ha varit en vanlig syn i det tidiga 1900-talet i Stockholm att se män som lossade sand vid Södermälarstrand. Och vattenlederna spelade ju den här gången också en väldigt väldigt mycket större roll för frakt av eh, förnödenheter av olika slag än vad det gör i våra dagar. Staden växte och sand var helt enkelt ett viktigt byggmaterial. Ja, Man kan ju undra, när försvann sandlossarna? på 1940-talet då Gullers och Asklunds bok kom ut, då användes lyftkranar och ett par årtionden senare så hade kranarna ersatts av stora sandsugare en rimlig gissning det är att sandlåsarna som yrkesgrupp försvann ur gatorbilden någon gång på 1920 eller 30-talet alltså, vi tror ju att det finns mycket mer att berätta om den här visan vid lossar sand, själv är oerhört irriterad på att jag har en känsla av att jag egentligen vet vilken revy har varit med i, men jag har inte klarat av att hitta det. Jag letade runt i mina papper hemma här, men jag hittar inte. Men det kanske är någon som lyssnar på vår podd som har något förslag. Hör av er till oss i så fall. Vår adress, är den vanliga, nämligen lyssna-bela eh, Men innan vi går över till lite andra saker som också handlar om visor så finns det ju fler sådana här evighetsvisor som är lika kända som villossa sand. Ja, den här till exempel plättar med sylt på. Det är så gott att få. Detta var första versen. Nu kommer andra versen. Plättar med sylte på, det är så gott att få Detta var andra versen, nu kommer tredje versen Och så vidare och så vidare, så länge man har lust och ork Det var verkligen nytta av att du har sjungit i rollen ja. ja. Och där kände man ju faktiskt eh, genast igen Det här är ju då Ladonna Immobilisi, det vill säga opera menar jag Rigoletto från 1851 så det här går ju att fastställa mm. när, när den här melodin ja, melodin, ja. ja texten ja. Kom till. det finns ju fler, då har ju gubben och gumman skulle sätta ror och de, satt och de skulle sätta är, ror och... är det samma melodi då? nej men det är ju samma typ av evighetsramsar ja, ja, va? och en ben kom och två ben kom och ja, så vidare ja. och, så vidare. Ja. och eh, det finns gott om sådana här evighetsramser. roligt uppslag verkligen ja men Kristina, du har tagit med dig en bok eh, av vår folkloristkollega eller visforskarkollega Karin Strand på Svenskt Visarkiv. Titeln är... Brott, och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck. Och den har kommit ut på Gidlunds förlag, ska vi tillägga. Mm, jag tänkte att jag skulle få passa på att prata lite grann om skillingtrycksvisor. För det är nämligen ett specialämne. Ja, ett specialämne. Det är bara där för att jag tycker det är så roligt. Men innan jag går in på och nämna lite vad den här boken handlar om så kanske vi måste reda ut vad ett är. ja. För det är ju... Väldigt många tänker att skildringtryck är en speciell sorts visa. Nämligen sådana visor som är lite sorgliga. Eh, Lejonbruden eller mordet på Elvira Madigan. Det slutar med död och sorg på olika sätt. Men termen syftar egentligen på ett tryckark, ett tryckmedium. Och det var ett stort pappersark som man vek till ett häfte på åtta sidor, det är det generella och då blev det en sida som fick den särskilda titelsidan och just titelbladet är väldigt typiskt därför det innehöll alltid säljande titlar, titlar. den nyaste visan, den senaste visan, den vackraste visan, fem utomordentligt sköna visor eller vad man nu hittade på det var ren reklam och inget mm. annat. Och vid någon tidpunkt kostade de en skilling Ja, de kostade en skilling under den perioden som skillingen var ett mynt I'm not Mm. Slag som vi använde. Och långt tillbaka då skrev man också tryckt i år vilket gjorde att den var väldigt användbar. Den gick ju att sälja under ganska många år. Och eh, apropå sälja så såldes de ofta av kringvandrande försäljare som hade med sig dem runt om i landet. Men en annan väldigt typisk sak är också att de aldrig innehåller noter. Det finns alltså inte melodinoter utan istället så finns det en uppgift om vilken melodi man ska använda när man ska sjunga den här visan. Och de här, är... här melodierna är ofta koralmelodier. Ja, nu håller jag inte riktigt med dig. <laughs> Men alltså en del äldre skillnader. Ja, alltså det, det, det, tittar du på skillingtryck som är tryckta före år 1800 så kunde Melodiangiften. Angivelsen, ofta vara melodier, Men inte generellt, det nej, kan man inte nej. säga. Utan melodier som väldigt många kunde snarare. Mm. En annan sak som är typiskt är att det finns inga författaruppgifter. Det står alltså inte vem som har skrivit texterna, men det vi vet idag är att väldigt många litterära författares verk. Breds på det här sättet. En av de stora författarna vars visor och texter skrivs i till exempel Bellman. Mm. En annan är täckt Anna-Maria längre. Det finns många, många fler. Sådana här tryck de har funnits i många hundra år. Det tidigaste kända trycket är från 1583 och sen kom de ända fram till 20-talet. Och idag så 1920-talet, och idag så känner vi till ungefär 20 000 sådana här tryck. Stora samlingar finns i Kungliga biblioteket och i Uppsala på Carolina. Men hur många som egentligen har funnits så trycks det har vi ju ingen aning om. För det här är alltså då Ja, om du så vill. Det var en typ av överskottstryck som tryckerierna gjorde. Och det var inte alltid att tryckleveranserna fungerade. Att de lämnade in dem till Kungliga biblioteket som de egentligen var skyldiga att göra. Och papperskvaliteten var väl också ganska dålig? Den var dålig, så ganska att, dålig. Så att, så att, att det de var, det var sönder? Och... De användes upp, precis. Ja. Det var vad som hände med dem. Så vi vet alltså inte egentligen hur många som har funnits. Men det trycktes... Visor av alla möjliga slag. Jag sa att man ofta förknippade namnet skildingtryck med de speciella sorters visor men så är det inte utan det var visor av alla de slag, det var sorgliga visor men det var också mycket andliga visor, det var roliga visor, skämsamma visor, allt möjligt fanns. Men just, det här är ett fantastiskt roligt ämne- med skillingtryck, men forskningen har varit sparsam. Ulf peder Åldrog- vis, eh, Rosenbloms visor. Han skrev om litteraturskalderna. Margareta Gershild har skrivit- om melodiangivelserna. Eva Danielsson har skrivit om distributionen- och eh, tryckare av skillingtryck. Och nu har och du då... själv, Kristina, har ju skrivit mycket- om skillingtryck. Ja, visor. inte så mycket. Det är mycket återstår. Det tycker jag <laughs> nog. <laughs> men nu har alltså då- eh, Karin Strand som är litteraturforskare och knuten till Svenskt visarkiv. Hon har då skrivit om tre typer av visor som har spridit sig i Den ena typen är egentligen då vad för visor. Och det hon gör är att hon skriver alltså hon gör en textanalys som skriver socialhistoria och så skriver hon små biografier över personerna som är med. Och det är nykterhetspropagerande visor kan man säga. Ett annat eh, avsnitt det handlar om blindvisor, alltså eh, under rubriken köp den blindesång som man kallar det. Ja, det dem. blev ju också titeln på en eh, diktsamling av... Gunnar Ekelöf. Just precis, mm. det stämmer. Och det här var alltså, det med sångerna kan se som ett slags tigeri där man köpte ett visblad och därmed så hjälpte man till med försäljningen. Och den här försäljaren då, den blinde försäljaren han ibland också som man fick melodin. Och de här har varit ganska långlivade. De äldsta kom redan på 1600-talet och fortfarande på 2030-talet trycktes det såna här blindviser. Men sen har hon också skrivit om eh, skillintrycksviser om brott. Och där har hon tittat på två särskilda brottsmål. Och det äldsta målet, lite speciellt, det rörde nämligen ett äktenskap mellan två kvinnor eller som titeln löd hur pigor nu ställa till sitt giftermål. Och bakgrunden som Karin Strand beskriver också då det var att den 22-årige Anders Årman år 1799 gifts sig med 20-åriga Fredrika Lundmark. Först senare så avslöjades det att Årman var kvinna och egentligen hette Anna-Maria. Och hon hade levt flera år som man och uppgift Uppenbarligen också fått hjälp att skaffa manskläder, och omgivningen tycks inte ha varit särskilt förvånad över hennes förvandling. Utan den här Anna-Maria övergick liksom efterhand till att bli Anders Magnus och bytte ut sina kvinnliga göromål mot manliga och gick från kammapiga till bekänt. Och uppenbarligen var det så också att hustrun då redan före bröllopet var medveten om att. Om makens rätta kön och det dröjde ja, det ett tag innan det var Det är intressant med tanke på vår tids debatt om HBTQ. Och ja, så. Och, men, men det här alltså var då 1799 och det var ju absolut inte tillåtet. Och det blev ju rättegång och det här som man då ansåg var ett i nystades upp. Och det här var ju en händelse som var så till en grad exceptionell. Så att man visste ju egentligen inte riktigt ens hur man skulle angripa den utan enda som skulle kunna göra döma det här, det borde ju egentligen vara Gud. Och förhören hölls därför inför lyckta dörrar. Men till allmänhetens kännedom kom historien just genom skillingtryck. Och det är ju det här som är så särskilt med skiljintrycken- att de var så alltså viktiga, inte minst för nyhetsspridningen- att det var mm. ett sätt för folk som inte annars... Vi ska komma ihåg, det var ju tider när det inte det läskunnigheten var- utbredd när inte det fanns tidningar ens utan då kunde det spridas via visor och då fick du kunskap om vad som hade hänt. Och en hänt. viktig socialhistorisk källa helt enkelt. Mycket viktig. Vid sidan av tidningar och andra. Ja, och eh, den här boken då som Karin har skrivit heter Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Mycket trevlig läsning för den som är intresserad. Ja, och vi tar gärna emot e-post och adressen är lyssna folkminnespoddense Inte vanliga brev eftersom vi inte håller oss med brevlåda. Och Folkminnespodden, den är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms arbetareinstitutsförening, en förening som grundades 1883 och som ger stöd till forskare och organisationer som på olika sätt främjar folkbildning.